Розділ четвертий минуло два тижні. Життя поточилося за своїм звичаєм. Щоранку о 8 я з'являлася у Гранта Гаузі, повідомляла, що прийшла, а після того, як Натан закінчував допомагати вілові одягатися, уважно слухала, що він розповідав мені про вілові ліки, або, що важливіше, про його настрій. Коли Натан ішов, я налаштовувала для віла радіо або телевізор, готувала та розподіляла таблетки, іноді подрібнювала їх у ступці невеличким марморовим товкачом. Як велося хвилин за 10, він чітко давав мені на розум, що втомився від моєї присутності. З того моменту я збавляла час у флігелі, беручись до домашньої роботи. Прала ще чисті кухонні рушники або з допомогою різних насадок для пилосмока, очищала як найменші шматочки плінтуса чи підвіконня, скорпульозно зазираючи у вілову кімнату, що 15 хвилин, як веліла місіс трейнер. Та щоразу я заставала його у візку, з якого він споглядав у вікно похмурий сад. Пізніше я приносила йому пити воду або один із висококалорійних напоїв, які мали підтримувати його вагу, скидалися на шпалерний клей пастельного кольору, чи давала їсти. Він міг трохи рухати п'ястками, але не повністю рукою, тому його доводилось годувати ложка за ложкою. Ця частина дня була найгірша, так чи інакше мені здавалось неправильним годувати з ложки дорослого чоловіка, і через це я ставала незграбною. Він так сильно ненавидів цей процес, що навіть відводив очі, поки я годувала його. А іноді перед першою приїжджав Натан, я хапала своє пальто і зникала. Я блукала вулицями, іноді їла обід на автобусній зупинці поруч із замком. Було холодно і, напевно, я здавалась жалюгідною, примостившись там зі своїми канапками. Але мене це не хвилювало. Я не здужала провести весь день у тому будинку. По ставила якийсь фільм. Віл був членом DVD-клубу і нові фільми надходили поштою щодень, однак він ніколи не пропонував мені переглянути фільм разом із ним, тому я, як звичайно, сиділа на кухні або в кімнаті для гостей. Перегодом почала приносити книжки та журнали, однак почувалася виноватою, бо практично не працювала тому ніколи не могла зосередитись на прочитаному. Подеколи наприкінці дня заглядала місіс-трейнер, хоча вона зі мною ніколи багато не говорила, просто перепитувала, чи все гаразд, і здавалося, єдиною прийнятною відповіддю на це мало бути так. Вона запитувала Віла, чи потрібно йому щось, інколи пропонувала на завтра прогулянку чи зустріч із другом, який розпитував за нього, хоч Віл майже завжди відповідав зневажливо або й геть грубо. Складалося враження, що їй завдавало болю. Вона перебирала пальцями золотий ланцюжок, і знову зникала. Його батько, гладкий, з вигляду лагідний чоловік, зазвичай приходив, коли я вже йшла. Він був схожий на чоловіків у Панамах, що спостерігають за горою в крикет. Він начебто керував справами замку, покинувши свою добре оплачувану роботу в місті. Був не той добрий землевласник, що в ряди годи викопував картоплину, просто щоб не втратити навички. Щовечора рівно о п'ятій він закінчував роботу, сідав із вілом дивитись телевізор інколи покидаючи будинок, я чула, як він коментує новини. Протягом перших двох тижнів я ретельно вивчала віла трейнера. Здавалося, він намагався взагалі не бути схожим на того чоловіка, яким був колись. Його світло-каштанове волосся утворювало безладну копицю, а щелепа заросла щетиною. Його сірі очі були окреслені чи то виснаженням, чи то наслідками постійного фізичного дискомфорту. Натан сказав, що він рідко почувається добре. Вони мали порожній погляд очужілої людини, яка відхилилась від світу. Це було схоже на своєрідний захисний механізм. Очевидьке іншого способу пристосуватися до теперішнього життя, як давати, що все це відбувається не з ним, він не бачив. Мені хотілося пожаліти його. Справді. У ті моменти, коли я бачила, як Віл вдивляється у вікно, він здавався мені найсумнішою людиною з тих, кого я знала. Але з плином часу я збагнула, що в такому стані він не тільки через те, що застряг у цьому візку і втратив фізичну свободу, а через цілу купу принижень і проблем зі здоров'ям, ризиків і нездужень, які ніколи не закінчаться. Я вирішила, що бувши Вілом, теж, мабуть, була б у добрячій зажурі, але ж, господи світи, як гидко він поводився зі мною. Він знаходив ущипливу відповідь на будь-які мої слова. Коли я питала, чи тепло йому, він відрубав, що цілком спроможний повідомити мене, якщо йому знадобиться ще одна ковдра. Коли я питала, чи не надто гучно гуде пилосмок, я не хотіла переривати його фільм. Він запитував мене у відповідь, чи я ще не винайшла спосіб пилосмочити безшумно. Коли я годувала його, він скаржився, що їжа дуже гаряча або дуже холодна, або що я тримаю видалку біля рота тоді, коли він ще не ковтнув попередні. Він умів так вивернути майже все, що я казала чи робила, що я почувала з дурепою. За ті перші два тижні я навчилася робити байдужу міну, просто повертатися і зникати в іншій кімнаті та говорити з ним якнайменше. Я стала ненавидіти його і впевнена, він це знав. Як виявилося, сумувати за своєю старою роботою можна ще більше, ніж колись. Я сумувала за Френком, за тим, як радо він мене вітав щоранку. Сумувала за клієнтами, їхнім товариством і неквапливими балачками, що наростали та стихали біля мене, як хвилі лагідного моря. У цьому ж будинку, красивому та багатому, завжди панувала, наче в морзі, непорушна мертва тиша. Шість місяців – Повторювала я про себе, коли ставало особливо нестерпно – шість місяців. А потім, того четверга, коли я змішувала Віллів висококалорійний напій, який він приймав ізранку, взагалі почулися незнайомі голоси. Я завмерла, тримаючи виделку в руці. Окрім місіс-трейнер, чути було молодий жіночий голос із правильною мовою та чоловічий. У дверях кухні з'явилася місіс трейнер, і я спробувала здаватись заклопотаною, швидко збиваючи рідину в склянці. «Співвідношення води і молока 60 до 40?» – запитала вона, вдивляючись у напій. «Так, полуничний». «Вілові друзі прийшли навідати його. Було б краще, якби ви…» «У мене тут багато справ», – відказала я, а про себе зраділа, що на якусь годину звільнуть від його товариства, і закрутила кришечку на склянці». «Принести вашим гостям чай або каву?» Вона майже здивувалась. «Так, це було б дуже люб'язно. Каву, думаю я». Місіс Трейнер здавалася ще напруженішою, ніж звичайно. Очі металися в бік коридору, звідки долинав низький гул голосів. Я здогадалася, що навідають віли нечасто. Думаю, я залишу їх самих. Вона виглянула в коридор. Було видно, що думки її літали десь далеко. «Руперт! Це Руперт!» Його давній друг з роботи, промовила вона, раптом повертаючись до мене. Я відчула, що місіс трейнер мала щось важливе, чим хотіла з кимось поділитись. І Алісія. Вони були дуже близькі певний час. Було б добре чаю. Дякую вам, місіс Кларк. Повагавшись якусь мить, я відчинила двері, обіпершись на них стигном так, щоб не перехилити тацю в руках. Місіс Трейнер сказала, що ви не проти випити трохи кави, сказала я й поставила тацю на низького столика, помістивши вілову склянку в утримувач стільця та повернувши соломинку так, що він, лише порухавши головою, дістав її, як Радькома глянула на його гостей. Насамперед я помітила жінку. Довгонога білявка зі шкірою кольору карамелі Вона належала до тих жінок, які змушували мене задуматися Чи справді всі люди належать до того самого виду Вона скидалася на породисту кобилу Час від часу я бачила таких жінок Як звичайно вони піднімалися, підплигуючи схилом до замку Тягнучи за собою малят, одягнутий в боден А коли заходили в кав'ярню, там лунали їх кришталево чисті розкуті голоси «Гаррі, любий, хочеш кави? Попрохай, хай приготують тобі макіато!» Це, поза сумнівом, була жінка-макіато. Вона пахла грошима, впевненістю та життям зі сторінок глянцевого журналу. Тоді я подивилась на неї уважніше, стрепенувшись, зрозуміла. Це жінка з лижної світлини Віла, і почувається вона якось незручно. Білявка чоломкнула Віла у щоку, відступила на крок назад, ніяково усміхаючись. На ній була брунатна жилетка зі стриженого смужка. У ній я скидалася в наєті, а шию огортав світло сірий кашеміровий шарф, який вона почала перебирати в руках, наче не могла вирішити, знімати його чи ні. Маєш гарний вигляд, промовила вона довіла. Справді, ти трохи запускаєш волосся. Він відреагував. Він просто дивився на неї з незворушним обличчям, як завжди. На мить я відчула вдячність, що він дивився так не лише на мене. Новий візок – ЕГЕ. Чоловік постукав по спинці вілового візка, схиливши під боріддя, закивав на знак схвалення. немов милувався першокласним спортивним автомобілем. На вигляд досить хитромудрий, дуже високотехнологічний. Я не знала, що робити. Якусь мить стояла там, переступаючи з ноги на ногу, допоки тишу не сколихнув голос Віла. «Луїзо, чи не могли б ви ще підкинути кілька полін у вогнище? Схоже, воно пригасає». «Це вперше він назвав моє ім'я». «Евже ж», – сказала я, – і заметушилася біля пічки, роздуваючи вогонь та вибираючи в кошику поліна підхожого розміру. «Боже, на дворі так холодно!» – сказала жінка. «Як добре мати справжній вогонь!» Я відчинила дверцята пічки і підштовхнула коцюбою розжарені поліна. «Тут на добрих кілька градусів холодніше, ніж у Лондоні!» «Таки так!» – так, погодився чоловік. «Я думала про те, щоб і собі придбати пічку. Очевидно, вони набагато ефективніші за відкритий вогонь. Алісія трохи нахилилася, щоб оглянути пічку, наче вона зроду не бачила таких раніше». «Так, я теж таке чув», – сказав чоловік. «Треба з'ясувати питання, бо плануєш собі щось, а потім...» Вона затихла. «Чудова кава», – додала вона, помовчавши. «Ну, то що робиш, Віле?» У голосі чоловіка вчувалася вимушена веселість. «Майже нічого, як не дивно. Але фізіотерапія та все інше – це щось дає? Хоч якесь покращення?» «Не думаю, руперте, що найближчим часом стану на лижі». Віллів голос просяк з харказмом. Мені стало смішно. Таким я і знала, Віла. Почала змітати попіл біля пічки. Мені здавалося, що всі вони спостерігали за мною. Тягарем навесла тиша. Раптом я подумала, що з мого джемпера виглядає етикетка і стала боротися з бажанням перевірити. «То що?» – сказав нарешті Віл, «Чим маю завдячувати такому задоволенню? Минуло вісім місяців?» «О, розумію, мені дуже шкода. Це було...» «Я страшенно заклопотана. У мене нова робота в Челсі. керую бутиком Саші Гольштейн». «Ти ж пам'ятаєш, Сашу, На вихідні також багато роботи. Там так людно по суботах, вільного часу майже немає». Голос Алісії став знервованим. «Я кілька разів дзвонила. Тобі казала, мама?» «А в Льюінс справжня божевільна. Віле, ти...» «Та ти й сам розумієш, що це таке». У нас новий партнер, чолов'яга з Нью-Йорка, Бейнс, Ден Бейнс. Ти з ним не перетинався? Ні. Клятий чортяка, працює мало не 24 години на добу. Чекає від інших того самого. Було відчутне полегшення чоловіка, коли він знайшов зручну для себе тему. Ти ж знаєш трудову етикетику Янки. Більше ніяких довгих обідів, жодних брудних жартів. Кажу тобі, Віле, атмосфера повністю змінилася. Справді. Саме так. Презентеїзм у всій пишноті. Буває навіть із крісла піднятися, не насмілюся. Здавалося, з кімнати висмоктали все повітря. Хтось кашлянув. Я підвелася і витрила долоні об джинси. Піду принесу ще Пробурмотіла, я десь обіквіла і, взявши кошик, втекла. На дворі було морозно, але я затрималася там, вибираючи Поліна, щоб збавити час. Я намагалася прикинути, що краще втратити через обмороження зайвого пальця, чи повернутися назад у ту кімнату. Проте було занадто холодно, мій вказівний палець, яким я користуюся в шитті, посинів першим, тож мусила визнати поразку. Я несла дрова якомога повільніше і, увійшовши до флігеля, поволі сунула коридором. Коли наблизилась до вітальні, через причинені двері почула жіночий голос. «Насправді, Віле, у нас була ще одна причина приїхати сюди», – сказала вона. «У нас новини». Я стала біля дверей, охопивши обіруч кошики з дровами. Я подумала... Ми подумали, що правильно буде сказати тобі. «Гаразд, ось у чому річ. Руперт і я одружуємося». Я стояла нерухому, міркуючи, чи зможу повернутися так, щоб мене не почули. Жінка схвильовано провадила далі. «Розумію, ця новина тебе трохи шокувала. Насправді це було шоком і для мене. Ми… це… ну це почалося не одразу після. Мої руки почали боліти. Я глянула на кошик, думаючи, що діяти. «Ну ти ж знаєш, ти і я, ми…» І знову мертва тиша. «Віле, будь ласка, скажи щось!» «Вітаю», – сказав він нарешті. «Я знаю, що ти думаєш. Ніхто з нас не сподівався такого. Справді, досить довго ми були просто друзями. Друзями, які турбувалися про тебе. Просто Руперт дуже підтримував мене після цієї аварії. Як мило з його боку. Будь ласка, не будь таким. Це так жахливо. Я дуже боялась розказувати тобі. Ми обоє боялися». «Не сумніваюся». Відрубав Вілл. Слухай, ми сказали тобі це, бо обоє хвилюємося за тебе. Упав у річ Руперт. Ми не хотіли, щоб ти почув це від когось іншого. Розумієш, життя триває. Урешті минуло два роки. Настала тиша. Я зрозуміла, що більше нічого не хочу чути. Почала плавно відходити від дверей, трохи кракчучи від напруги. Та коли знову пролунав голос Руперта, цього разу гучніше, я розчула, що він сказав. «Годі, парубчі, я знаю, напевно, це дуже важко, все це, та якщо Ліса тобі не байдужа, ти маєш бажати їй гарного життя». «Скажи що-небудь, Віле, будь ласка!» Я в'явила його обличчя, його погляд, який міг бути незворушним і водночас мати легку тінь призирства. «Вітаю», – повторив Віл, – «я певен, ви обоє будете вельми щасливі». Алісія почала була невиразно висловлювати своє невдоволення, але її перервав руперт Ходімо, лісо, нам краще піти. Віле, ми прийшли сюди не по твоє благословіння. Проста ввічливість. Ліса подумала, ми обоє просто подумали, що ти маєш знати. Пробач, старий, я, я щиро сподіваюся, що все в тебе піде гаразд, і маю надію, ти захочеш бути на зв'язку, коли все, коли все трохи вляжеться. Я почула ходу, схилилась над кошиком із дровами, немов тільки тільки навійшла. Було чути, як вони вийшли в коридор, а потім переді мною з'явилась Алісія. Її повіки почервоніли, так, наче вона збиралась розплакатися. «Я можу скористатися ванною?» – запитала вона охриплим надломленим голосом. Я повільно підняла палець і мовчки вказала в бік кімнати. Тоді вона пильно глянула на мене, і я зрозуміла, мої почуття відбились на обличчі. Я ніколи не вміла їх приховувати. «Я знаю, що ви думаєте», сказала вона згодом. «Але я старалась. Я справді старалась. Багато місяців. А він просто відштовхував мене». Вона випнула підборіддя і, диво здавалась розлюченою. Він справді не хотів, щоб я була тут. Він, вочевидь, дав це зрозуміти. Алісія не чекала моєї відповіді. «Мені до цього зась», нарешті сказала я. Ми стояли і дивилися одна на одну. «Знаєте, Допомогти можна лише тому, хто хоче, щоб йому допомогли, мовила вона, а потім пішла. Я почекала кілька хвилин, прислухаючись до звуку автомобіля, що від'їжджав, і попрямувала на кухню. Я стояла там і чекала, поки закипить чайник, хоча пити не хотілося. Гортала журнал, який уже читала. Нарешті вийшла в коридор, крякчуче підняла кошик і понесла дрова. Перш ніж увійти, трохи стукнула ними у двері вітальні, щоб Вілл знав, що я заходжу. «Хотіла запитати, чи вам потрібно?» – почала я, але там не було нікого. Кімната була порожня. І тоді я почула гуркіт. Вибігла в коридор, гуркіт не вщухав. Потім дзенькнуло скло. Звуки долинали з вілової спальні. «О, Боже, будь ласка, не дай йому забитися!» Я запанікувала. Попередження місіс-трейнер крутилося в моїй голові. Я покинула його більш ніж на 15 хвилин. Я побігла коридором, зупинилася у дверях і стала тримаючись обіруч за одвірки. Біл був посеред кімнати. Він сидів прямо, поперек билиць, виступаючи в ліву руч за кільканадцять дюймів. Лежала тростина, лицарський спис. На довгих полицях не лишилося жодної фотографії – Уламки дорогих храм і блискучого скла лежали по всій підлозі. Вілові коліна були всіяні скляним крешевом та дерев'яними скіпками. Розумом я намагалась охопити місце руйнації і відчула, як мій пульс потроху сповільнюється, коли до мене дійшло, що Віл живий-здоровий. Він важко дихав, наче доклав багато зусиль, щоб усе це зробити. Він повернув візок, долі захрускало скло. Наші погляди зустрілись. Його очі були невимовно втомлені. Вони застерегли мене не співчувати. Я подивилась на його коліна, відтак на підлогу навколо нього. Серед цього безладу я розгледіла його залісю і світлину. Тепер її обличчя затуляла зігнута срібна рамка. Я важко ковтнула, дивлячись на неї, і повільно звела очі на нього. Ці кілька секунд здалися мені вічністю. «Ці колеса можна пробити?» Нарешті сказала я, киваючи на його інвалідний візок. Бо гадки немає, куди поклала домкрат. Очі Віла розширились. На якусь мить я подумала, що все зіпсувала, але на його обличчі промайнула ледве помітна усмішка. «Добре, не рухайтесь, промовила я. Піду, попило смок. Я чула, як Тростина впала на підлогу. Коли вийшла з кімнати, мені здалося, що він попросив пробачення. Ще четверга увечері у голові короля було валюдно, а в кутку кабінки ще велолюдніше. Я сиділа затиснута між Патриком і парубком на ім'я Ратер, час від часу розглядаючи закріплені на дубових сволках над моєю головою мітні бляшанки для кінської збруї та фотографії замку, вивішені на поперечинах. Я намагалася здаватися хоч трішки зацікавленою в розмові, що оберталося головно довкола відсотка жиру в організмі та вмісту вуглеводів у їжі. Я завжди думала, що зустріч клубу гейлсберзькі гіганти тріатлону», які відбувалися раз на два тижні – це найгірший кошмар власника паба. Я була єдина, хто споживав алкоголь і смакував чипсами. Решта потягувала мінеральну воду або обговорювала наявність підсолоджувача в дієтичній колі. Коли члени клубу нарешті замовляли їжу, там не було жодного салату з заправленою жирною заправкою, а курка не красувалася у власній шкурі. Я часто замовляла чипси просто, щоб спостерігати, як усі вдають, що їм не хочеться. Філ здався десь через 40 миль. Каже, що дійсно чув голоси. Ноги – як з олива, а обличчя – наче в зомбі а мені підігнали ті нові японські балансувальні кросівки. У підсумку виграв 15 хвилин на 10-мельній трасі. Не подорожуйте з м'яким чохлом для велосипеда. Найджел прибув з таким у табір тріатлоністів, зовсім як чортів Фортфлет. Я б не сказала, що мені подобаються збори гігантів триатлону. Але через мою кількість годин на роботі, яку збільшили, та графік тренувань Патрика, це була одна з небагатьох можливостей побачити його. Він сидів по плічмени, мускулястий, в шортах, незважаючи на те, що на дворі надзвичайно холодно. Серед членів клубу було справою честі носити якнайменше одягу. Чоловіки були жилаві, вони виставляли на показ незрозумілий та дорогий спортивний одяг, що вбирає зайвий піт і вологу, або легший за повітря. Їх звали переважно скат або трих. Вони згинали один перед одним частини тіла, показуючи травми або передбачуваний ріст м'язів. Дівчата не використовували косметику і їхні рум'яні обличчя видавали те, що вони часто бігали в морозіну погоду. Вони дивилися на мене нерозуміючи, а коли навіть із легким поза сумнівом, вираховуючи співвідношення моєї жирової тканини та м'язів і зауважуючи нестачу останніх. «Це було жахливо», – сказала я Патрикові, роздумуючи, чи зможу замовити чизкейк без їхніх убивчих поглядів. Його дівчина та його найкращий друг. «Її не можна звинувачувати», – сказав він. «Ти хочеш сказати, що й справді залишилася б зі мною, якби мене паралізувало від шиї і донизу?» «Звичайно, я б залишилася». «Ні, ти б не залишилася, і я б на це сподівався». «Але я б залишилася», – Проте я не хотів би цього, я б не хотів, щоб хтось залишився зі мною з жалості А хто говорить про жалість? Усередині ти був би тією самою людиною Ні, не був би, я б взагалі змінився Він покривився Я не хотів би жити, залежати від інших людей у кожній дрібниці А тут ще й зад тобі витирають чужі люди Голомозий чоловік просунув поміж нами голову Пате, промовив він, ти вже куштував той новий гелевий напій. Минулого тижня один із них вибухнув у моєму нараменнику, що нічого схожого не бачив. Ні, Триго, не куштував. Я надаю перевагу бананові та пляшечці люкозейт. Дезер пив дієтичну колу на тріатлоні норвежець, то його знудило на висоті три тисячі футів. Ото ми реготали. Як воло усміхнулася. Голомозий зник, і Патрик повернувся до мене, знать з усього, все ще розмірковуючи над долею віла. «Боже мій, подумай про всі ті речі, яких не можна робити...» Він похитав головою. «Жодного бігу, їзди на велосипеді...» Він подивився на мене, ніби щойно до нього дійшло. «Жодних любощів...» «Та ні, любитись можна, просто жінка має бути зверху...» «Тоді б ми мали з цим клопіт...» «Дуже смішно...» Окрім того, якщо ти паралізований нижче від шиї, то, думаю, член не працює так, як треба. Я згадала Алісію. «Але я старалася», – сказала вона. «Я справді старалась. Багато місяців». «Я впевнена, що Деським з ким це працює. У всякому разі має бути якийсь спосіб, якщо підійти до цього творчо». «Ха!» – Патрик ковтнув води. «Запитай його завтра». Слухай, ти казала, що він нестартний. Мабуть, він був таким і до нещасного випадку. Можливо, це реальна причина, чому вона кинула його. Ти про це думала? Не знаю. Я згадала світлину. Вони здавалися щасливими в купці. А про те, що ж доводить фотографія? У мене вдома була світлина в рамці, де я променисто всміхалась до Патрика, небомово він щойно витягнув мене з будівлі, яка палає. Однак, насправді, я перед тим назвала його фаєричним бовдером, а він із серцем відповів – «Цур тобі». Патрик втратив цікавість. «Гей, Джиме, Джиме, ти бачив того нового легкого велосипеда? Щось нормальне?» Я дозволила йому змінити тему, думаючи про те, що сказала Алісія – Уявити, як Вілл відштовхує її було легко. Утім, природно, як когось кохаєш, твоє місце поруч із ним, хіба ні? Щоб допомогти вийти з депресії, у хворобі, здоров'ї і таке інше, га? Що ще спитимеш? Горілку з тоніком. Тонік без цукру, додала я, коли він здивовано підняв брову. Патрик знизав плечима і попрямував до бару. Я стала почуватися трохи винною, що ми обговорюємо мого роботодавця – Надто ж, коли уявила, що він пережив за цей час, було майже неможливо не роздумувати про інтимніші сторони його життя. Я забулася. Говорила про тренувальні вихідні в Іспанії. Я неуважно слухала, поки біля мене не з'явився Патрик і не підштовхнув мене. «Подобається?» «Що?» «Вікенд в Іспанії замість відпустки в Греції. Можеш полежати біля басейну, якщо не в захваті, від сорокамильного велопробігу. Ми б могли дістати дешеві авіаквітки через шість тижнів. Тепер, коли ти купаєшся в грошах…» Я згадала про місіс трейнер. «Не знаю, навряд чи вони зрадіють, що я так хутко беру відгул. Тоді ти не заперечуватимеш, якщо я поїду. Мені справді хочеться провести тренування на висоті. Я роздумую про щось більше». Про що більше? Тріатлон, екстрем вікінг, 60 миль на велосипеді, біг 30 миль і хороший довгий заплив у холодних північних морях. Про вікінг говорили з благоговінням. Ті, хто брав у ньому участь, вони носилися зі своїми травмами як ветерани якоїсь віддаленої та надто жорстокої війни. Патрик майже прицмокував з нетерплячки. Я подивилася на свого парубка, наче той справді був на цієї планети. На мить мені здалося, що краще б він працював у телепродажах і не міг проминути автозаправку, не затарившись батончиками Марс. «Ти справді збираєшся це зробити?» «А чом би і ні? Я ніколи не почувався краще!» Я подумала про все це додаткове підготовлення, нескінченні розмови про вагу та відстань, фізичну форму та витривалість. Останнім часом привернути увагу Патрика було досить важко. «Ми можемо зробити це разом», – сказав він, хоч ми обоє знали, що він не вірив у це. «Я залишаю це на тебе», – відповіла я. «Справді, не втрачай можливості», – і замовила чизкейк. Якщо я думала, що після вчорашніх подій у Гранта Гаузі настане відлига, то помилялася. Я привіталася з Вілом широкою усмішкою, і Бадьоро крикнула «Здоров», та він навіть не постарався відвернутися від вікна. Не найкращий день, пробурмотів Натан, одягаючи пальто. Це був мерзенний ранок, низьке, захмарене небо, за вікнами порошила мряка, і важко було навіть уявити, що колись іще вигляне сонце. Навіть я в такі дні ставала похмурою. Не диви нас, що він почувався гірше. Я заходилася коло ранкових справ, раз у раз повторюючи про себе, що все те не має значення, хіба вам конче має подобатися ваш роботодавець? Багатьом людям не подобається. Я згадала тринину зверхницю, серійну розлученку з нещирим обличчям, яка стежила за тим, скільки разів моя сестра ходила в туалет і кидала вгідливі коментарі щодо роботи її сечового міхура, яка, на думку шефині, виходила з-за межі розумного. Та й окрім того, я вже попрацювала тут два тижні. Це означало, що лишилося всього 5 місяців і 13 робочих днів. Світлини акуратно лежали в нижній шухляді, куди я поклала їх напередодні. Присівши навпочіпки, я почала розкладати їх долі та сортувати, оцінюючи, які рамки зможу полагодити. Речі я лагоджу нець гірше. Ще й до всього, як я гадала, це був хороший спосіб убити час. Так минуло хвилини з десять, коли стриманий хурхіт моторизованого інвалідного війська попередив мене провілів приїзд. Він став біля дверей і подивився на мене. Під очима лежали темні тіні. Натан казав мені, що іноді він взагалі майже не спить. Я не хотіла думати про те, що відчуваєш, коли лежиш уночі в пастці ліжка, не в змозі вибратися звідти, а компанію тобі складають лише похмурі думки. «Я вирішила поглянути, чи можна полагодити хоч кілька рамок», – сказала я, піднявши одну з них. На знімку він вправлявся в бандажі джампінгу. Я намагалася бути життєрадісною. Йому потрібен хтось оптимістичний, хтось позитивний. «Навіщо?» – я закліпала. «Ну, я подумала, що деякі ще можна врятувати. Ось принесла із собою клей для дерева, якщо ви дасте згоду лагодити їх. А може хочете замінити їх? Тоді я збігаю в місто під час моєї обідньої перерви і пошукаю інші. Ми можемо поїхати разом, якщо забажаєте». «Хто вам сказав їх лагодити?» Він непохитно дивився на мене. «Ой-ой-ой», – -ой", подумала я. я. «Я просто намагаюся допомогти». Ви хотіли виправити те, що я зробив учора? Я... Знаєте що, Луїзо, було б непогано, хоча б раз, щоб хтось звернув увагу на те, чого хочу я. Розбиті фотографії не є нещасний випадок. Це не спроба радикальних змін дизайну інтер'єру. Я просто не хочу більше їх бачити. Я звелася на ноги. Мені дуже шкода, я не думала, що... «Ви думали, що знаєте краще. Кожен гадає, що знає, що мені потрібно. Поставмо знову ті кляті фотографії. бідний каліка, мати мене, що дивитись. Я не хочу, щоб ці кляті фотографії дивилися на мене щоразу, як я застрягши у своєму клятому ліжку, чекаю, поки хтось прийде і витягне мене. Зрозуміло? Як гадаєте, це може дійти до вас?» Я важко ковтнула. «Я не збиралася лагодити туди, ви з Алісією. Я не настільки дурна. Я просто подумала, що через якийсь час ви...» «О, Боже!» – відвернувшись від мене, проказав він гідко. «Позбавте мене психотерапії. Просто йдіть і читайте ваші журнальчики. Чи що там ви ще робите, коли не заварюєте чай?» Мої щоки палали. Я спостерігала, як він маневруючи в'їжджає у вузький коридор і викрикнула, перш ніж подумала, що роблю. «Не конче поводитися, як віслюк!» Слова пролунали в застиглому повітрі. Інвалідний візок зупинився. По довгій паузі Віл дав задній хід і спроквола, повернувшись до мене обличчям, тримаючи руку на маленькому джойстику. «Що?» Я дивилася на нього. Моє серце калатало. «Ви кепсько повелися зі своїми друзями. Гаразд, можливо, вони це застужили». «Однак я день при дні, що стараюся зробити все, що можу, тому була б дуже вдячна, якби ви не псували мені життя, як це робити іншим». Очі Віла трохи розширилися, по якимсь часі він знову заговорив. «А якщо я скажу вам, що не хочу вас тут бачити?» «Ви мене не наймали, я працюю у вашої матері, і поки вона не скаже мені, що я тут не потрібна, я залишаюся». Не тому, що я надто турбуюся про вас, чи мені довподобиться дурна робота, або я хочу так чи інакше змінити ваше життя, а тому, що мені потрібні гроші. Зрозуміло? Мені справді потрібні гроші. Верес обличчя віла-трейнера не надто змінився, та, схоже, я побачила в його очах подив, неначе він не звик, що з ним не погоджується. «Чорт», – подумала я, коли усвідомила, що зробила. «Цього разу я справді все зіпсувала». Проте Вілл просто дивився на мене. Я не відверталася. Тоді він ледь помітно зітхнув, наче збирався сказати щось неприємне. «Відверто», – мовив він і розвернув візок. «Просто покладіть фотографії у нижню шухляту. Добре? Усі». І хуркочучи, він поїхав геть.